Puncte de reflecție. Continuăm ediția matinală de 20 august, analizând notețiile împreună cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Vom trece în revistă mai multe evenimente care au fost scoase în evidență în tâi de toate de presa de la Chișinău, dar vom porni de la una dintre întrebările pe care le-ați adresat chiar în ediția de aseară a Forumului Radio, în contextul în care e așteptată vizita vicepremierului Rus Dmitri Rogozin la Chișinău în ziua de mâine. Am ascultat câteva dintre opiniile exprimate aseară de către ascultătorii Vociba Basarabii, într-o ediție pe care ați moderat-o, a spus întrebarea dacă, de fapt, cum trebuie să reacționeze autoritățile de la Chișinău la vizita unui mai mult decât controversat uh, politician uh, rus și au reamintit și ascultătorii despre uh, declarațiile spinoase pe care le-a făcut uh, la adresa politicienilor, conducerii de la Chișinău, dar și uh, referindu-se și la cetățenii publicii Moldova. Cum ați răspunde? Dumneavoastră înșivă vă la întrebarea pe care ați adresat-o. Spunea Vitale de vizita lui Rogozin la Chișinău. Rogozin vine vizita la Teraspă, nu la Chișinău. El așa a anunțat, merge la Teraspă să sărbătorească 70 de ani de la eliberarea Moldovei sub ocupația romanofascistă. fascistă după cum s-a exprimat. Deci a găsit la... soluția cu privire la modul de a ajunge... La Chișinău este, la... este un fel de paravan. Mm. Pentru că nu are ne ajunge la teraspă decât prin Ministerul Economiei de la Chișinău. Asta este esența acestei întâmplări și eu cred că conducerea Republicii Moldova ar trebui să mai fruturi din cap, să-și dea seama care de a cu un infractor și să pună problema tranșant. Are nevoie Republica Moldova de un astfel de reprezentant al lui Putin pentru soluționarea de finanță sau nu are nevoie? Putin a dat dovadă de un cinism inimaginabil și a umilit Republica Moldova trimițându-l pe, sau delegându-l pe rogozin în calitate de reprezentant pentru transnistria, pentru el nu e reprezentat, pe... de fapt el e reprezentat un pentru Transnistria, dar se, se consideră oficial reprezentant pentru soluționarea difereniului Transnistrian. Uh, Rogozin, de câte ori a venit și în mai și acum, el nu a discutat problema soluționării difereniul Transnistrian. El a venit și uh, a băut o cu Lazăr, acum va bea cu Canduș, și a plecat mai departe la spus să-și rezolvă problemele Moscovei acolo. Asta este esența. Uh, Rogozin trebuia să aibă dosar penal. Da? la noi furi fu un, un cărăbuș și, și judecătorii noștri și procuratora generală, deci vine și te arestează te, ia, te ridică de lângă femeie și copii Rogozin a fost găbjit în flagrant, prins în flagrant ducând 30 de mii, mai multe adică, dar ducând mii de liste, mii de liste sau cu semnături da, ale da. Pentru independența. Așa numitul cetățeni de. din așa numită Transnistrie care solicită dumii de stat. Uh, deci, uh, ca Duma să accepte uh, Transnistria în, part, în componența Federației Ruse. Deci, Rogozin a fost prins în flagrant. Avea 30.000 de semnături. Adică, a fost confiscat 30.000 de semnături. Restul i-a după cum s-a laudat pe urmă prin Twin TV, a spus că. Deci, am ajuns la Moscova cu bine și pachetul a fost, uh, a fost adus. Uh, Uh, și degeaba fac glăgie cei din poiate Ceea ce poia, din poiate. că legea le-ar permite uh, politicienilor de la Chișinău Politicienii uh, n-au nicio treabă aici Aici procuratora generală uh, poate iese din hibernare uh, Și intentează un dosar penal infractorului Rogozin unul Pentru contrabandă doi Pentru instigare și susținere directă separatismului Burgurgiu face referendumul, nu pot să, nu se intentează, deci nu vine la procuratură. Rogozin, acum, deci susține direct și duce, list, duce listele, este vicepremier al Federației Rusie. Vine aici, este garant al rezolvării problemului, reprezentantul, unul dintre garanții pentru rezolvarea din Transnistrian. Vine aici, ia listele ca un poștaș, ca un curier special de la șef, Șefciucă, de la Ștanschi, cine mai conduce acolo, și le duce la terasă, în drum, ca să să aibă motiv să recunoască uh, uh, transmiterea componentă a Rusiei. Unii s a mai văzut așa ceva. Dacă proceda un vicepremier moldovian, Candu, uh, astfel prin Rusia, era arestat și băgat la pușcărie de mult. Deci Rusia intentează dosare, suntesc prin comitetul acesta lor, comitetul de investigare, de, uh, deci intentează dosare tuturor. Ucrainerilor deja l a intentat. Cui nu-i Dar a spus că Rusia e, e, e de cacao și deja ți intentat dosar penal. Ăsta vine aici, e prins în flagrant, cu, lăzi, cu, cu pachete, cu, cu liste care e, e, vorbesc despre ce? Despre susținere directă a lui as separatismul în Republica Moldova, atac la independența, la integritatea Republicii Moldova și nu este intentat dosar penal. Lui Rogozin trebuie să fie intentat dosar penal. Și atunci el aici, de data aceasta Mateu. imediat după 11 mai și, și de data aceasta el trebuie să vină aici la, la procuratură să fie închetat, dar nu se discute, cum spunea CANDU sau în, în comunicatul de la minister, că se discute problemele economice ca reprezentanța ai unui comisie pentru relații economico-comerciale Dar ce relații economico-comerciale are Republica Moldova cu Federația Rusă acum? Rusia le suspendat aproape toate Candu să îl întrebe pe Rogozin, cine a spus imbargo? Păi ce Și ce o să-i răspundă Rogozin? Adică, da, eu înțeleg relații între două state, da, eu înțeleg că uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Rusia poate să răspunde adecvat, nu-ți poți apropia de. Uh, să spați să duci Candu să negocează un contract cu gazile. De de caracter, de exemplu, dar Candu n-a fost prins Sau Leancă n-a fost prins Că al Rogozin și bate joc de Leancă Că Leanca trebuie să respecte uh, uh, Conducerea uh, Rusiei și de, mai departe Că nu respecte aşa, şi... Deci Niciun demnitar moldovean n-a fost prins În flagrant atentând la Siguranța statului rus Cum a fost prins Rogozin Atunci oameni bun. Ori judecăm, scoate în închisoare moldoveanul care a furat cărebușul și l-a spus degeaba, ori nu ne prostiți cu totul. Omul ăsta este infractor de drept comun. A fost prins, dus în, în avionul oficial, ducând liste uh, uh, subscrise uh, uh, prin care se, uh, se uh, susține ruperea raioanului de rest Republica Moldova de către Republica Moldova. O duce vicepremierul rus. Unde este dosarul penal? Bine, domnule Gherasim, cum rămâne în cele din urmă cu politica diplomatică de a preveni anumite provocări? Poate e o provocare? Păi un pic, stai un pic. În mai rogozin, în actual context rogozin regional. Rogozin nu este un uh, uh, birjar sau un alcoolic din Moscova. Rogozin este vicepremier al Federației Rusie, responsabil de ce? De uh, sfera apărării. Rogozin este reprezentantul Rusiei pentru Transnistria. Rogozin trebuie să vină la Cineu să discute cum rezolvăm problema transnistriană în cadrul unei Moldove unice și indivizibile. Iar Rogozin vine... Și uh, îi ajute pe uh, ăștia de, de la Teraspul să, să ducă la Moscova listele prin care cer dumne de stat uh, recunoașterea transnistă ca teritoriu rusesc. Bine, cum a reacționat Moscova în cazul în Bă care vă... autoritățile de la Chișinău iar interzice, să spunem? Uh... Păi, uh, autoritățile de la Chișinău, acum dacă îi interzic, ar trebui să găsească un motiv plauzibil. Sau să vă pe Rogozen, dacă mai faci vreo declarație de asta... Dar asta cam nu se practică în, în, în, în, în, în aceste relații, să-l preîntâmple, că să nu vorbești una și alta, că ar fi de râs. Dar dacă uh, erau un dosar, în acest caz, intentat, era un motiv. Rogozin figurează într-un dosar. Se fac demersuri. Ia uitați la Ministerul de Externe al, al Rusiei. Deja gata, uh, uh, uh, revolta... Uh, Cetățenul dintr-un oraș american este tratat azi într-o declarație a în de Externe a Federației Rusi, ca o, o expresie a unui conflict enorm interracial în, în Statele Unite ale Americii, Barack Obama fiind de culoare la președintele Statelor Unite, deci un fel de aureală de al lui Lavrov la vreo și nu ți-a culoare pe ele are Obama, prășitul american, ce fel de conflict interracial? și americanii la o ales. Adică, vedeți orice fleac. Dar noi am avut o declarație bună referitor la, la o, o, o, o altă declarație a, a Ministerului de Externe a Federației Rusiei. Dar în cazul dat Rogozin este infractor de drept comun. Rogozin trebuie închetat în dosarul 1992. Cartea Vragnoroda. ia lui? ia lui. Uh, el scrie că a format batalioane de voluntari și a luptat împotriva românilor și moldovenilor. Scrie. Scrie că el nu au omorât oameni ce au murit români. Scrie. Uh, scrie că armata uh, datorită armata a au a, a căsăbit sute de moldoveni prin păduri și a chiar și în care păduri. Scrie. Uh. Imaginați-vă că acum Vine, la această oră, citem pe site-urile în Dagestan au loc lupte într-un într detașament de insurgenți și poliție și militari de ruși. Acolo, în Caucază, e război civil permanent. Acum imaginează-ți că un bandit de acela din, din, din Caucaz da, vine la Moscova, este primit frumos de Putin. Cam cum ar, cum ar și asta? Care e deosebire între Rogozin, care se laudă că a adus voluntari, a format detrașament de voluntari ucraineni și ruși în 92 și a luptat și a rupt teritoriul de este Republicii Moldova? Cu armă în și a împușcat și a omorât? De care care omoar care acum oameni în Dagestan, de exemplu. Care e deosebire? Zero deosebire. stați un pic. Diplomație este diplomație, dar ar trebui să existe șeful statului, ar trebui să ceară explicații șefului statului rus, în cazul dat, de mult trebuie să ară... domnule Putin, noi înțelegem, conflictul transnățian este pe agenda zidii. Sunteți garant, și așa mai departe, de ce ne-l trimiteți pe acest cetățean care doar instigă separatismul în Republica Moldova și încurajează separatismul? Și cum credeți că ar răspunde Moldova? Vitalie, nu contează Nu contează cum, cum vă răspunde Moscova. Oricum, cum credeți că ar răspunde Moscova? Nu contează care ar fi reacția Moscovei, dar uh, e, e vorba de, ce? O, de o atitudine oficială a Republicii Moldova față de acest uh, uh, uh, Rogozin. Față, și atunci Moscova să gândească, deci de trebuie să răspunde. Moscova să gândească, lasă pe Rogozin cu argumentele pe care le va, va evoca șeful statului sau, cine, sau primul ministru al Republicii Moldova, iată cine e el, nu mai putem, este o persoană compromisă. Iată cazul, un caz, doi, trei, patru cazuri e, e, prin care Rogozin a instigat direct prin vorbe și prin fapte separatismul și a încurajat Republica Moldova. El, e, un reprezentant al e, unui garant care vine și e, toarnă e, gaz în foc, benzină în foc, deci nu poate fi reprezentant al unui garant dați ne pe altcineva acolo, că aveți vicepremier, aveți premieri, Ca a fost odată uh, un, un reprezentant al uh, uh, uh, relațiilor uh, uh, comerciale, economice ale Republicii Moldova și Federația Rusă, Ministerul de Învățământul din Rusia. Nu, dar e clar că nu am obținut nimic în urma unui asemenea de mers, nu? Vitalie... Uh, Important este ca un axem de demers să la, existe. Adică nu va fi schimbat să, persoana. Nu, nu pe știu, filo. va fi să nu dar să existe, să fie o atitudine. Nu e vorba de demnitate, de altceva, dar e vorba de, de fapte concrete. Oameni bun. Nu poți, nu poți trimite pe Adolf Hitler să, judice, să fie judecătorul judicator, principal la Nuremberg. Spre deosebire de dată de 9 mai, atunci când a fost data trecut rogozin, de data asta și-a anunțat vizita. Atunci a avut o vizită neanunțată cu acele probleme pe care le-a avut cu interdicția de a survola anumite teritorii. E a fost una anunțată. De ce? S-a știut că va avea întrevederi cu Lazer, Lazăr a anunțat că va avea întrevedere cu rogozin la Chișinău. A fost, a fost o vizită de care s-a știut. Răgozind doar uh, relațiile lui cu Republica Moldova, le, le ține prin uh, Twitter, prin uh, in... Internet, asta e nivelul relației diplomatice și Ministerul de Externe a Federației Rusiei, relația cu Republica Moldova deține prin, de, prin comunicate de presă. Asta este atitudinea. Ei nici nu vor să ne vadă în ochi. Bine, acum această vizită a fost oarecum oficializată pentru că a fost emis și un comunicat al Ministerului Economiei în acest sens. Această vizită a fost făcută în urma unui demers a Abasadei Federației Rusiei. Prin care cere ca uite să Deci, să că de a, a găsit această soluție? Are opoziție să fie primit că vrea exact. să discute aici problemele relațiilor economice dintre. Și mai departe, dacă discute relațiile economice, pleacă la Moscova sau pleacă la Tiraspol? Îl duc anuși cu, cu, cu, cu Alai până la, până la Tiraspol? Sau îi spun mulțumim frumos, iată, am discutat relațiile economice, acum mă uite acasă? Ce efecte politice interne poate avea această vizită? Discreditarea alianței pentru integrare europeană, pierderea de voturi, pierderea încrederii uh, din partea electoratului pro-european. Mai, data... dispe... mai mulți disperați. Asta ar putea să fie. Mai mulți disperați. Care credeți că e electoratul care îl, vine, îl ascultă? Bă, oricum, uh, presa a fost blama Totuși, în mare parte Sunt aici, și, oamenii, și oameni simpli că, uh, uh, Care muncesc sau, uh, uh, Mai ales suntem vârste uh, Care au cineva care muncesc în Rusia Și pentru ei Pot să, să vină rogoziul în ziua că îți bombardează întregul Chișneu. Principalul fișor lucrează uh, la stroică în Moscova și trimite 300 de dolari pe lună. Pentru baba, nicăasară a fost. Păi pe, pot să dispară spargă pot să nu fie conduceri. Pot, în genii măluvăr pot să nu există. Principalul fișorul, să aibă în lucră și să trimite banii acasă. Asta e esența. Asta e lumea. Asta este universul unor cetățenii Republicii Moldova. Iată, atât, în octombrie, organizează un mitig în Moscovă, la care se așteaptă 100.000 de mii de oameni. Odată ieri, deci ce avut în administrația din, din Moscova. Ca, și care, luptă, care vor să protesteze împotriva robii la care sunt impuși și sclavii în, în care sunt ținuți și în Moscova. Impuși să doarmă în piețe, să plătească pentru că dorm pe asfalt în piețe, le se iau documente și așa mai departe și mai departe și mai departe. Așa că. Problema cu aceștia 300 de dolari o să ne pe Ce pot și da? Nu, și nu pot... Și, că suntem că o să-i da. trimit acasă pe gastea trebuie să-i mm -hmm. trimit acasă. Să, să vadă ce, ce, cineva scoate transportul public orașnesc în Moscova dimineața. vor merge pe jos Moscoviță. Ce, ce trebuie să discute? Pentru că tot va fi în cele din urmă această întrevedere Ministrul Economiei Adrian Candu cu vicepremierul Rus Dimitri Rogozin. Despre nimic. Data trecută. Da, trecute, trecute. Că... Ce înseamnă relațiile bilaterale? Constatăm ce. Ne-a spus în la vinuri un an de zile. Îi face anul. O să fac praznic ceva. Candu spune, o spune lumânare, un colac se dă Să aducă, aducă claritate și constructivism în relația dintre cele două țări. Ce nu-i clar? D în mai când avem legate de comerț, embargou, nu? Sa -sa după ce a fost revocarea Rogozii... gazelor naturale? După ce a fost rogozi în data trecută, câte embargouri au apărut noi? Poate când discută cu rogozi ce embargouri noi se mai impună după asta. Dar gazele care problemă e problema gazelor? E o problemă. Să, care în contextul în care expiră la 31 decembrie... Păi se expiră, se, se, se, se face un nou contract. Dacă nu vrea Rusia să încheie un nou contract, încheiem încheie, încheie un nou contract cu Ucraina, avem contract cu România, care e problemă? Problema e că această, acest moment e evidențiat de Ministerul de Economie de la Chișinău. Cu gazele este, de deja Candus se aseamănă cu Eugenie Ostapciuc. Vrea să ne amendească de unde ies gazele. Nu, știu, nu înțeleg de ce, ce n-a fost încheiat până acum un nou contract de x-3 dar a fost prelungit acesta, Ca să ne țină în șah. Sau care a fost motivul? Ce o să facă? Expiră contractul acum se negocează un nou contract. Contractul e tip. Care e problema? Sunt tranzitul prețul la, la intrare și de cum a, Gazpromul ne juchește aici cu 25%. Dacă tot a găsit cale de acces pe la Chișinău înainte de a merge la Tiraspol să folosească această pârghie și pentru, spuneți, a influența într-un fel politica internă a Republicii Moldova. Ce mesaje credeți că va transmite aici și pe care le va face la Tiraspol, bine, acolo va vorbi des, probabil despre așa-numiții eliberatori vorbind despre acea operație Iași-Chiștiină din 44. Da, da trecută, ce mesaj ne-a transmis Rogozin după antrenirea cu uh, uh, Lazar? Luați seama să-mi la iarnă. Acum o să ne transmită... Ce mesaj o să ne transmită? Să asta la iarnă sau să nu vă împușcăm până la iarnă? Din de, de a... nu vom îngheța dacă uh, de domnul și... Uh, intră în funcție de a dat conducta asta un gen, Și atunci Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova ar putea să pună piciorul da, în praf. dar până atunci... Până atunci n-a rămas mult, la 27 august. Ei, Prețele... Re... pentru un pentru și și Nispoareni, așa, până la... Deci, nu, până e, nu, nu e mare, Nu e cea mai mare problemă până ajungem la capital. pentru că rețelele, în principiu, sunt. unele aparțin Gazpromului, Moldova Gaz, Gazpromului altele, nu. În principiu, prin rețelele din Republica Moldova, indiferent pe unde intră gazul, din, din est sau din vest, oricum el poate fi distribuit. Și dacă ăștia nu ne livrează gaz, bun. Se confiscă în interes național aceste rețele și la revedere. Nu să ținem moldovenii în fric pentru că. Uh, uh, Rogozin trebuie să se mai ducă vreo 30.000 de semnături că le-a uitat data trecută de recunoașterea independenței Transnistriei și de recunoașterea statice ca parte componentă a Federației Ruse. Această viziune este una care miroase bătaie de joc, a milință. Rogozin este vicepremier, nu mai președinte, co-președinte sau a, a comitetele de colaborare, Eu ți reprezentat pentru Transnistrie. Grogoziu trebuie să se întâlnească cu Carpov, cu premierul, dar el n-a vrut, de ce a lansat pe Twitter, că el nu-i prost, deci atac la adresa lui, lui Leancă. Deci ca să nu, să nu se mai întâlnească cu Leancă, de ce nu se întâlnește cu Corman, cu Nicolae Timofte? Așa se organizează visa unui vicepremier, care este legat de, de, de soluționarea unei probleme ce mai mare problemă a repus Deci integritatea teritorială. În dacă, genere, dacă oficialii e, Chișinău, mai, impor a... mai importanți din Uniunea Europeană, de obicei, dacă primi, privim agenda uh, evenimentelor, uh, se întâlnesc cu mai cu toți oficialii, de la președintele Parlamentului, șeful statului, premierul, chiar cu fracțiuni parlamentare aparte. Nu ai încă că Rogozimul că e bolnav de cap. Să nu sucată nimeni. Pentru că mai un om bolnav de cap, poate să spune că data viitoare voi veni cu un avion militar aici în Moldova. Mai un bolnav de cap poate să spune că Moldova este o găinărie în care e o Codășesc. Mai un vicepremier a unui stat nuclear nesănătos la cap, să, să, să vină la Cicineuș și după întrevedere cu ministrul economiei, vreți în Europa, dar luați să nu înghețați la iarnă. Deci, nu poate un om sănătos mental sau nu poate un om care respectă un popor să facă astfel de declarații la zilea acestui popor. Dacă ne consideră, deci. De mâna a treia, a doua, dacă poate să numească uh, găin, codocind, să ne speri ca să înghețăm, de parcă suntem niște uh, impotențe aici și așa mai departe. Deci, uh, uh, ne privește ca pe niște nimeni, ca pe niște sclavi. Și noi uh, ca niște nimeni îl primim. Rogozin spun, trebuie să aibă dosar penal în Moldova, intentat de Procuratora Generală, pentru cartea lui, și ce a scris în cartea, și pentru uh, faptul că a fost prins în flagrant uh, ducă, uh, deci implicat în uh, uh, uh, separatismul în Republica Moldova. Și în tentativă în, uh, în avion vrea să ducă, deci tentativă oficială a, a vicepremierului rus de a rupe o parte din teritoriul Republicii Moldova, da? ducând documente care uh, contribui la această rupere la Moscova? Lipsește acea atitudine civică, acel spirit de atitudine civică, cel care era prezent la sfârșitul anilor 1980, începutul anilor 1990. Zic asta pentru că nu mai avem probabil oamenii care ar fi gata să iasă să sau o mulțime care să vină să iasă să se protesteze. Bun, o să vină o mie de ruși o să de la aeroport. O să vină câteva zeci de ruși la aeroport și o să strigă rasie, rasie, ca de obicei, și rogăzina o să-i să pupi. Aia nu ce să facă dacă ăsta-i primit cu brațele deschise la guvern. Să râi cu o. obișnuiesc obijdu, guvernul. E oaspetele guvernului. Uh, situația ar fi dar acest caz să nu se mai repete. După asta, problema trebuie pus tranșant. Se adună toate declarațiile lui Rogozin și spune că acest uh, vicepremier, domnule Putin, sau domnule Medvedev, nu mai poate reprezenta Rusia, în opinia noastră, în relațiile economico-comerciale cu Republica Moldova și în soluționarea de dintre întreg. Punctum. Iată argumentele. 1, 2, 3, 4, 5. Flagrant. Deci, participare în organizații teroriste care în 92 au, au, au rupt teritoriul de iesa Republicii Moldova cu arma mâine a luptat în Republicii Moldova nu poate nu poate deci da. asta ar trebui să fie declarația de, de după uh, 24 august mai înghițim una amară dar în sfârșit ar trebui de anticipat astfel de, de porcării să vedem și relațiile Chișină-Tiraspol acum, pornind de la întrevederea de ieri, pe care vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a avut-o la Tiraspol, la sediul reprezentanței OSCE de acolo, cu reprezentantul separatistilor din Aștanschi. Discuțiile nu au fost ușoare, după cum declara Karpov Europei Libere, dar au fost constructive, Carpa vă dat asigurări că toate cele 8 școli cu grafie latină din regiunea transnistreană vor fi deschise pe 1 septembrie pentru a putea începe un, an, un nou an școlar. Vicepremierul a declarat că Chișinăul este pregătit să plătească toate sumele care țin de chiria sediilor și de serviciile uh, comunale. Bine, așa arată la prima vedere o întrevedere mai cu uh, o reacție mai blândă din partea Tiraspolului e bine, în, în raport cu celelalte Vine rogozin și deci trebuie să-i crezi Un fundal, nu? Oricum aceste mm -hmm. școli ar fi funcționat Oricum ar fi funcționat aceste școli Nu puteau să, chiar să le închidă Să lasă copiii în, în afara școlilor Ar fi fost prea de tot Eu nu spun că Chișinăul ar putea Să reacționeze adecvat Să închidă vreo 30 de școli în limba rusă Din, din Moldova și spune-l rogozin, acum, domnul rogozin, iată problema, opt școli le amatale, noi închidem 8 școli partea astălaltă. Pentru că asta e echitabil să fii, nu? De ce uh, copiii moldovenilor să fie lipsiți de dreptul la, uh, la învățătură, iar copiii rușilor să, să, să, să înveță? care e problema? care diferența? diferență? Uh, pentru că au sângele de rogozin, nu se... Naționalist, nu sunt fo și mai departe Dar dacă poate ajunge cu țutul la gât câteodată Când te uiți, când te tâmpiți, Își bat joc niște copii, clasa întâi Copilul are șapte ani, vrea să margă la școală îi născut pe pământul lui în Slobozia Și nu e de voie în acolo să margă Și altul vine cu avionul și care liste Păi eu nu mai înțeleg Și lumea are dreptate Foarte multe lume are dreptate Ce se întâmplă în țara asta? Acum avem sprijinul și americanilor și a englezilor, și a chinezilor. Toți ne sprijină. mai suntem ca 92. Care-i problema? Pe ce contăm? Pe ce mizăm? Bun, eu cred că e un pas înainte. Să dea da. Dumnezeu să fie așa, să găsească soluția, că soluția asta va fi găsită încă uh, un an în urmă. Cine ori putea să plătească și chirie, și nichirie, nu, nu înțeleg de cine a plătit până acum. Pentru că ăștia nu vroiau. Acum când vine rogozi, ne creează un fondal. Cu, uite, noi echipurile, vai, vai, vai. Bun, dar macar un folos o să fie. Macar copiii și nu o să fie stresați și o să vină la septembrie cu, cu flori și cu tricolorul la școlile lor. Partidul Liberal Reformator a ținut ieri o conferință de presă în care a spus că e necesară continuarea negocierilor cu Rusia pentru a se găsi o soluție rezonabilă privind interdicția aplicată produselor moldovenești. În cazul în care negocierile nu ar da rezultate, formațiunea propune să fie inițiate procedurile de consultare în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Cum vi se pare această propunere a unei formațiuni care e membru a coaliției de guvernare? Eu știu că și la alt nivel se vorbiseră despre un eventual demers al Republicii Moldova către Organizația Mondială a Comerțului. Pentru că alte state spregăt, europene se pregătesc, fac acest demers și nu știu chiar dacă nu l-au făcut. Statele Baltice și altele. Estonia, îmi pare. De ce n-am face acest demers? Cine ne-s mâinile sau cum? Este o încălcare directă a ceea ce a semnat și Rusia, a înseamnat și noi. Libera circulație de mărfuri, și servicii și, și să dea explicații Rusia. Care-i problema. Unii ar întreba ce mai contează aceste demersuri la Organizația Mondială a Comerțului în condițiile unor embargo reciproce dintre Uniunea Europeană și Federația deci Rusă? Deci nu avem noi, avem interesul nostru. Și în Uniunea Europeană și în relație cu Federația Rusă. Noi trebuie, noi trebuie să avem un demers, un act oficial, prin care să, să, să solicităm, deci un arbitraj. De ce Federația Rusă de fiecare dată când vine termenul uh, formal de înjudicat Republica Moldova pentru datoria la gaze? De fiecare dată, nu scapă niciodată. Are dosarul, dosarul, dosarul și când o să vină vremea, o să toate dosarele și o să spună, iată, băiață, Care e problema? voastră? De ce noi nu dem uh, uh, acum? Uh, uh, pentru că Rusia a sfidat unul, acordul liber schimb în cadrul CSI și uh, a încălcat uh, deci principiile și uh, principiile organizației Mondiale a Comersului. Cu ce, ce ne-am alege anume dacă conține, păi cu... spre exemplu, câștig de cauză da, la OMC? Nu contează. Contează demersul Că Rusia nu reacționează la nimic, noi ne-am dat seama, că între tancuri în fiecare zi deja în, în, în Ucraina... Uh, Contează de mers? Ca lumea să știe, băi, oamenii ăștia încearcă să se apere. Să, să încearcă să se apere. Este, este tribunal economic, internațional și așa mai departe. Oamenii ăștia încearcă să-și apere interesele. Ce așteptăm noi? Un an de zile am așteptat, poate uh, Putin uh, deci, se va miluie și ne va deschide uh, vin, uh, piața pentru vinuri. Un an de, facem anul, gata, aprinde o lumânare la biserică, un an trecut. Uh, acum vor trece și fructele un an Noi trebuie să, să ne pregătim pentru o piețe, foarte și foarte serios Trebuie să facem investiții de vreo 2 300 de milioane de, de euro ca să putem duce O să vină oameni ăștia din Qatar acum, care spunea domnul Bumacov că vreau să importe 40.000 de, 40 de toni de mere și n-o să aibă din lume mere sau să fie vermanoase sau nespalate sau în lăs de scânduri de 40 de kilograme Când nu sunt linii de ambalare, nu sunt linii de sortare. Dar linii de asta costă 50.000 de euro, 100.000 de euro, 50.000 de euro. Atunci când Țarde, vedeți, Ucraina, că arsă și-a făcut armat în două luni de zile. Atunci când țarde arde, construiești șanțul de la, de la un la strășeni în trei săptămâni. Toate, toate macaralele din, din Moldova. Și toți țevile și face această conductă. Dar o să iasă oamenii uh, cu hârdeță și o să sabe mai să aibă ce ne mobiliza, să aibă un scop. Dar care scopul nostru? Nu ne apărăm acolo, nu ne apărăm acolo, nu ne apărăm acolo. Dar ce facem? Nu, păsim, să nu ne stricăm relații. Dar nu se ieși și o relație. Este blocat economic Republica Moldova și noi să nu ne stricăm relații. Dar noi nu avem relații cu Federația Rusă. Dacă n-ar lucra muncitori acolo, noi nu avem alte relații. Exporturile au scăzut cu 40%. Importurile au scăzut, deja România este prin principala piață pe care importăm mărfurile. Dacă, dacă noi n-ar mai veni gazurile. gazurile doamnele, gazele din Federația Rusă, era, să N-am mai n-am mai importat gaze din Federația Rusă, deci Rusia ar fi pe locul 25 în relații noastre economice. Ea ca mare partener strategic. Pe locul 25 am calculat azi. Înțelegi? La, la, la importuri. Asta e va fi dat în exploatare în mod oficial pe 27 iunie, miercora viitoare de altfel. Gazoductul Iași și-a anunțat deja vizita premierului României Victor Ponta, care a dispus organelor de resort din România să inspecteze, să verifice mai, implementarea mai multor proiecte uh, susținute de București pentru Chișinău, mai ales în ceea ce privește gazoductul Ia ungheni Haideți să vorbim și despre Ziua Independenței care se apropie Pare că am vorbit Preventiv aici vom avea așa parte de niște declarații spinoase Din partea unor oficiale Ruși care vor fi prezenți aici În Republica Moldova Bine, eu cred că Ziua Independenței Trebuie să fie marcată pastos, De fiecare dată Îți aduce aminte Palata Militară? Eu priveam cetățenii adunate în piață, cu tehnica asta veche, din 1900 toamnă, cu soldății noștri care mergeau prima dată în alt, în alt pas cadențat militar. Dar atât de, atât de luminos a fost, atât de senini oameni, atât de siguri, atât de bucuroși, atât de mândri au fost toți, toată lumea, că a fost așa o oază de, de, de satisfacție, de plăcere, de, de, de, de, de simț al demnității. Sentimentul Au și exersat cu mult timp înainte da, pe străjurile Eu chiar, chiar, chiar pe special oameni cu copii. Cu... Tot... mi a lumea după ce s-a terminat parada, aplaudau. Luminoși. S-a luminat Chișinăul, nu știu cum. Au venit oameni și din raioane. Nu avem nevoie de astfel, de sărbători, dacă vrem să construim ceva. Să nu facem deci, gazoductul și, și, și un concert cu... Uh... Și ne vine acum. Iar vină ăștia care bunica bate dobă, ca alții parcă nu mai există. De ziua independență că n-am nimic cu dânsă, dar nu-mi plac pur și simplu. Că au cântat-o voroin și e a decorat. Dar au refuzat așa, nu contează. Deci, oricum, bătrân, nu-mi plac așa când, cânt și ieftin, cu garoch mai scurt. Problema este că trebuie să știm a, a, a, a, a ne face sărbătorile ca americane, a ne mândri cu sărbătorile noastre. Indiferent de opțiuni, indiferent de viziuni, indiferent de speranțe e, și așa mai departe. Ce a fi, a dat Dumnezeu și a fi. Ce n-a fi, nu o să întâmple. E, trebuie să știm a sărbătorii, să, le de, să știm a face sărbătorile astea. Sunt de oameni, mai tricolor, sunt de să fi pus în vânzare. Deci șepci, să pipi rechizite care contează, care, care ce fac? Care unesc oamenii. Așa cum o sticlă de vodcă, Este psihologia alcoolicilor, îi unești pe oameni, așa sunt și simboluri în America, și pe pantaloni, și pe bluze, și. Pe bluză, și, pe, și uh, Americanul își și pune de sărbători steagul Americii uh, în fața casei, uh, la, la ușă, și mai departe. Deci, și până sunt, eu mă mândresc -am american. Dar eu nu mă mândresc, mă dubă, n nici nu este mândrești niciodată. Și asta, asta, asta, asta ține competența statului. Când a început, domnul Filat se arboreze tricolorul, Deci, frumos a fost. Lumea a prins și în fiecare localitate. Lumea se simțea nu știu cum. Parcă, parcă erau marcate. Moldova era marcată de tricolore. Asta este teritoriul nostru în univers. Asta este drapilul nostru. Asta este țara noastră. Fiecare metru patrat este al nostru. Sub flamă la tricolor. A fost frumos. Am mai criticat acolo Gimbuc, s-au cheltuit milioane, miliarde, poți să cheltui miliard, dar spui un tricolor mare cu care oameni se mândrească. Așa și aici, sărbatoare trebuie organizată, mai e timp. Bine, o să fie foarte bine că o să Pentru Da, da, Dar, dar, dar, dar sărbătoare trebuie să, să, fie, să fie spiritul de sărbătoare, pe ziua independență, ca spiritul de Crăciun pentru că americanii cum au ziua ziua independenței, ziua recunoștinței ziua mamei ziua, deci, deci au sărbătorile lor pe care le le, le, le, le marchează, le, le marchează cu, cu două zile înainte și cu două zile după pentru că uh, lucrează uh, în primul rând marketingul lucrează lucrează uh, uh, uh, și așa mai departe e, este, este și un business dar trebuie pornit de undeva noi ne-am deprins facem un concert, este în retu, mai beau o bere și a doua zi fa, uh, uh, uh, privește la ProTV. Când piața mare a naționale a rămas 8 toni de gunoi. Și gata. Și ce-ați venit aici? Unii oameni au venit, nici nu știu la ce venit, alții au venit, alții ura, ok, ok, și a terminat sărbătoarea. Asta este sărbătoarea? Asta este o pe care au uh, uh, murit oameni, inclusiv poate o de rogozi la nisru 92? Păi ori facem niște chestii serioase, temenic, durabil. Noi de parcă suntem provizorii pe pământul ăsta. Noi trăim, parcă viața noastră se începe de la lege până la lege, Și gata, după alegeri vine iadul, să a terminat și să Moldova. Ne trebuie să construim durabil acest pământ. Îți în, în viitor. Știm că casa asta de am trebuie să țină sute de ani. Dar nu masar de, de 30 de bani care ține o lună. Deci noi să construim durabil Moldova. Parcă, parcă suntem provizorii, parcă dacă suntem la, la putere, construim. Dacă nu suntem la putere, nu construim. Și așa s a deprins toți. Nu crezi Asta e. Noi n-am construit niciodată Moldova. N-am construit Uniunea Sovietică, BAMU, Transibu, Volgadon, au construit Moldovenii noastre, 10 ani le-au dat la pușcarie, pentru o sărătă păpușoi. Au ars grip, unul ars acolo în Cazahstan, la gri, au rugat, țigară, nu și-a făcut acolo erou. De, am arat stepele Kazahstanului până am distrus toți stepele le-au luat vântul, tot obțineau 7 de grâu la hectar. Noi am construit uniunea sovietică. Și când aveți vremea vre vre să construim Moldova, parcă nilia, nici parcă suntem apati parcă nici nu trebuie, parcă nu e noastră. Parcă nu e noastră. Nu știu cu noi. Domnule Grasim, mai avem 5 minute, chiar mai puțin decât atât. Azi sunt două cuvinte să ne referim și la situația din Ucraina. S-ar părea, după ultimele știri, că avansează armata ucraineană, că încercuiesc ambele regiuni, atât Luganskul cât și Donetskul, ocupând anumite orașe ale acestor regiuni. rămâne în picioare întrebarea dacă va interveni deschis Federația Rusă Militar în Ucraina. Federația Rusă a intervenit de mult în Ucraina Militar, acum Federația Rusă va, va trimite tehnică, militară masivă în Lugansk, în Donetsk. Deschis zic în mod oficial să anunțe ceva, un pretext anume. E, poți să-l anunțe. Dar e, e clar că e, deja intervenția este... Azi un comentariu a unui expert e, din Ucraina, deci practic e, războiul este unul dintre e, Ucraina și Rusia. Este un război Ucraina Ucraina deja. Nu mai poate fi pus la îndoială nimic. NATO a confirmat și întregi, și bombardări și totul. Uh, și dacă Merkel a chemat NATO deja la, la consolidare împotriva pericolului rusesc, vă dați seama până unde s -a ajuns. Acum, cred că în aceste zile Putin va concentra masiv tankuri blindate, va înarma și va trimite foarte multe forțe, pentru că uh, deci, uh, ieri și azi deja s-a cam oprit ofensiva uh, forțelor armate ucrainene se ciocnesc de o rezistență armată, o rezistență puternică a teroriștilor care folosesc arme grele și blindate. Putin, cred că va consolida militar prezența sa masiv pentru a avea un atu la încadru întrevedere din Belarus. Care va avea loc Putin, Poroșenco, Poroșenco, da. Poroșenco, Deci, el trebuie să... El nu va permite ca până atunci Lugansk să fie cucerit. Pentru că nu mai ea înapoi. El totuși speră să rupă o bucată din, din Ucraina. Lugansk și Donescu cel puțin. Speră, pentru că dacă nu rupe nimic, deja uh, uh, și așa ratingul lui Putin uh, o, să, o să scadă după ce ești din Crimea și în grade nu prea au ce mânca pe magazinul. un în Comersantul material uh, și, uh, și altele. Uh, Putin își va pregăti uh, foarte puternic poziția, inclusiv militar, în negocieri cu Poroșenco. E, și pentru că despre des, ce pot vorbi. Putin o să, încete, să spună încetează să omori, uh, cu omori cu cetățeni, și rușii ruși, nu-i primesc, îi trimit înapoi din Crimea. E, și din contra au lărgit uh, și, și au lărgit uh, uh, deci programele de repatriere ci drept. Uh, dar trebuie să aibă, să fie parte puternic plasată în această regiune Putin ca să vorbească de poziții de forță. Dacă nu, așa să fie un război permanent. Pentru că nu mai poate vorbi acum Putin de uh, autonomie, de uh, federalizare Ucrainei și așa mai departe. Este depășit. Ruși, dacă ai observat, diplomația rusă nu mai vorbește da, de, de, nu de, de exact. două nu, nu mai poate exista. Nu au unii face acea federație deja. Nu au unii face. După ce au omorât uh, oamenii de acolo, știu ce înseamnă acești teroriști. Deja. S-au convins. Există și desăvimite de de de partizani care luptă acolo deja împotriva lor. Deci, deci credeți că nu mai e legea de, se de, de la masa? E, e vorba de, de Putin. Putin va veni cu uh, m, o demonstrare de forță că el în orice moment poate rupe și acest teritoriu. Cel puțin un, două orașe deasele. Putin luptă în această regiune pentru că acolo sunt gazele de șist în apropiere. Putin a furat gazele și petrolul de rezerve de, odată cu Crimea o parte și acum vrea să le fure acolo, acolo în, în, în, în donesc, dombasă gazele de șist ca să naibă Ucraina, deci, alternativă la gazele rusești. Asta e problemă. În prima aici vă mulțumesc, domnule. Gerasim, am discutat cu jurnalistul Arcadie. Gerasim urmează șterile orei 10, ne reîntâlnim în actualitate după. Puncte de reflexie.